– додала Катька. Усі подивилися на Степана, який розгублено переводив очі з аркуша на аркуш. «Так хто ж із них був його батьком?» – запитала Черешенька. З матеріалів справи цього з'ясувати не можна. Вікінг розвів своїми коротенькими руками. На жаль. Катька нахилилася вперед до столика з документами та кави, якою ніхто навіть не торкнувся. «Давайте я спробую повторити все для білявок», – запропонувала вона. «Один, Степан, це твій дід». «Правильно?» Очі її знайшли Уляну. «Так, мій дід Святослав Ліщинський. Він воював у Червоній армії». «Добре», – кивнула Катька. «Другий Степан – це справжній Степан, той, що жив у селі». «Пліхові», – підказала Уляна. «Це біля Бережан. Там жив друг діда з гімназії, Степан Шагута. Він прийняв бабусю з мамою, коли в місті не було чого їсти. Справжній Степан Шагута». «Справжній!» – задоволено повторила Катька. «Гаразд. А третій хто?» «Третій – дітів родич з Полтавщини. Його звали Павло. А прізвище я не знаю. Він замість Степана потрапив на мобілізацію до німців. Помилково. Бабуся думала, що розберуться та відпустять, але не розібралися. «А хіба німці мобілізували наших?» – здивувалася Черешенька. «Щось я про таке не чула». Усі подивилися на вікінга, який, напевно, знав відповідь. «Питання складне», – сказав той. «Всякого було. Мобілізували у поліційні частини шуцманшафт, у баундіст – будівельні загони, які відновлювали зруйноване, у гіві – допоміжні військові служби, всілякі водії, санітари, кухарі, сапери. Він міг служити там. Потім… Дивізія Галичина. Туди й йшли добровільно. Але це вже пізніше. Були у 41-му спроби організувати українські національні підрозділи. Можливо, з цим пов'язана мобілізація. Складно сказати. Зрозуміло. Катька відкинулася на спинку крісла. А потім – табір. І хто з них був у таборі? Черешенька емоційно вимахнула своїм пластиковим факом. Так у цьому ж і питання. Вікінг Прокашлявся. У справі є довідка, що Степан Шагута потрапив до радянського фільтраційного табору для інтернованих осіб біля міста Вільях в Австрії. Ну, все зрозуміло, радісно вигукнула черешенька. Значить, це червоноармієць, значить, це твій дід. Уляна і Степан подивилися одне на одного, явно ошелешені таким висновком, бо це означало, що вони родичі. «Дядько та племінниця!» «Кохана, не поспішай!» – м'яко зауважив вікінг. «А що не поспішай?» – простягнула до нього свою лангету Черешенька. «Кого у таборах тримали?» «Полонених!» Вікінг обережно помахав головою. «Табір для інтернованих – це трошки інше, ніж для військовополонених. Коли закінчилася війна, до цих таборів збирали усіх підозрілих, і потім уже з кожним розбиралися». Туди міг потрапити, наприклад, боєць па, який був у полоні чи концтаборі. Міг, погодилася Черешенька. А ще, продовжував Вікінг, до табору для інтернованих міг потрапити солдат підрозділу СС, який не хотів, щоб п'яні переможці застрелили його просто на вулиці, бо тоді стріляли без розбору, звісно, якщо ти не жінка. А жінками, що перепитала Уляна? «Жінок спочатку гвалтували», – сухо пояснив той. «У таборах для інтернованих працювали советські репатраційні комісії, виявляли колишніх громадян СССР і забирали до своїх таборів. Тому, коли він мав слов'янський акцент, то повинен був опинитися у радянському фільтраційному таборі». З цими словами, вікінг підняв зі столу черговий сірий аркушик. «А от вам свідчення». Самого підслідного Степана Шагути. Він твердить, що внаслідок контузії втратив пам'ять і що було до табору, не пригадує. Типовий аргумент. Багато полонених і тих, хто хотів видати себе за них, давали такі свідчення, наче під копірку. А інших якихось документів нема, може листів чи записок. Катька подивилася на Уляну, але та лише розвела руками. Бабуся все спалила, коли тікала від НКВД. Теж типовий випадок, підтвердив вікінг, бо тоді до Сибіру відправляли усіх, на кого було хоч слово, хоч папірець. Тому документи палили, закопували в лісі, топили в річках. Ми втратили велетенський документарний пласт, і мало того, навіть усних свідчень небагато. Бо дітям не казали правду про батьків і дідів. Казали, пропав без вісти, щоб ті ніде не проговорилися. Зараз уже багато людей підходять, просять допомогти, розшукати предків, бо їм з дитинства казали, що батько загинув на фронті, а він, виявляється, був в упа чи у таборі сидів. Степан зітхнув. У нас в Сургуті реально половина людей була з таборів. А за що сиділи? Кому воно треба? Діти, вже піонери чи комсомольці, казали, на що воно їм? Хай ідуть своєю дорогою. Вікінг тим часом виклав на стіл аркушик, що його ретельно розглядав останні кілька хвилин, і всі побачили, що це збільшене фото стабірної справи. Худий, вилицювати, короткострижений чоловік незрозумілого віку, анфас і у профіль. Кістки обтягнуті шкірою та очі. Оце і все. «Схожий на твого діда?» – запитала Черешенька. Уляна знизала плечима. «А я звідки знаю?» «Може, мамі показати?» «Можна й мамі, але враховуй, що діда забрали, коли мамі був рік чи два». Черешенька замислено покрутила своїм пластиковим факом у повітрі і глянула на Степана. «А на твого батька схожий?» Той розвів руками. «Трохи, бо я його пам'ятаю вже старшим і не таким худим». «О!» – вигукнула черешенька переможно. «Ну, тоді все зрозуміло. Усі погляди зупинилися на ній, і лише вікінг опустив очі під ноги. Що зрозуміло?» – уточнила Уляна. «Степан каже, що цей, – вона показала пальцем на фото, – схожий на його батька. А значить, це і справді може бути його батько». І тоді все сходиться. Що сходиться? Не зрозуміла Уляна. Кохана, зітхнув Вікінг, це і є батько Степана. Ну, радісно підтвердила Черешенька. Я ж про це й кажу. Усі несамохить засміялися. Чого ви? Не зрозуміла Віка. Кохана продовжив Вікінг так само спокійно, немов на лекції. Це справа Степанового батька. І цілком зрозуміло, що у неї його фотографія. Чия ж іще?» «Точно?» – Черешенька засмутилася і знову обернулася до Уляни. «А тобі він хто?» «Не знаю», – знизала плечі мата. «Може бути дідом. А може бути дідовим родичем з Полтавичі і гімназійним однокашником?» «Ми, власне, і намагаємося це з'ясувати», – терпляче пояснив Вікінг. «А, розчаровано – розчаровано, – сказала Черешенька і замовкла. Добровільна втрата пам'яті, – замислено сказала Катька і додала, – хвороба країни. Швидше покоління, – виправив Вікінг, який полюбляв точні формулювання. Батьки, які дурять дітей, щоб полегшити їм життя, і себе дурять, щоб не картатися зайвого, Катьку потягло на філософію. А потім ці діти беруть владу Україні і маємо те, що маємо, – як казав президент Кравчук. Вікінг покивав головою на знак згоди. І хай би, що там кажуть колеги, усе це обумовлено історично. А що кажуть колеги, поцікавилася Уляна, зараз модно заперечувати послідовність і тяглість історії. Колись захищали дисертації та обґрунтовували усе класовою боротьбою, а тепер, коли вона не в моді, про всяк випадок, відхрещується від будь-якої історичної тяглості. Тепер серед науковців заведено вважати, що кожне покоління народжується у вакуумі і пише своє життя з чистого аркуша. І в результаті до влади приходить Янукович, підсумувала Катька. Точно, кивнув Вікінг. Тобто виходить, що у всьому винуваті історики. Не тільки і не виключно, але частина провини лежить на нас – він полюбляв точність. «Ну вже аж ніяк не на тобі», – оборвалася Черешенька. «Ми всі, колеги, робимо одну справу, і я не можу виокремлювати себе», – розвів руками вікінг. «Але якщо насправді історичний зв'язок між поколіннями існує, значить Януковича все-таки скинемо». Катька дивилася крізь примружені очі, ніби вимірювала щось. «Хто скине?» – обурилася Уляна. – Ті, хто за нього голосували? Чи ті, що поїхали на заробітки в Європу, і шлють сюди гроші? Чи наші затюкані інтелектуали, які бояться власної тіні? Чи наш кур'єр Леон Кіллер з торбами? Каддафі теж думав, що навічно. І Чаушеску спокійно відповів Вікінг. Ви не порівнюйте, Уляна почала заводитися, як завжди, коли розмова переходила на політичний терен. Румуни вважають себе нащадками римлян. У них понти, ого-го! А ми, бездержавна нація, усі свої битви програли. І взагалі нас ніколи не існувало. Тобто знову повертаємося до проблеми тяглості в історії, посміхнувся Вікінг. І лише Степан не брав участі у загальній дискусії. Бо ще і ще раз вдивлявся у незнайоме обличчя власного батька на фотографіях стабірної справи. У профіль Танфас. Десять кілометрів. Хіба це багато для ніг, які сходили всю Україну? Для легень, які звикли дихати пороховим димом? Для серця, яке рветься до своїх, коханих, до найкращої у світі донечки Марічки, яку не бачив уже три роки, та й взагалі хіба бачив. Бо коли відвіз її до села, а сам потрапив до цієї клятої машини НКВД, вона ще тільки починала тупцяти своїми ніжками. А зараз? Мабуть, і не впізнає. Точно не впізнає. А Софія? Сонько? Сонечко? Як тільки не називав її у хвилини ніжності, чи впізнає у завітреному червоноармійцеві шагуті свого святка, свого коханого. Певно й думати, боїться про нього, щоб не накликати лиха. Чотири роки з дня, коли Святослав Ліщинський залишив родину в селі у справжньої шагути, а сам поїхав у бережани, потрапив до арешту. Хто ж це витримає? Рівна лісова дорога стелилася під чоботи. Вже місяць без дощу. Земля злижалася на камінь, і навіть військові колони, які інтенсивно просувалися на захід, не могли розтовкти грунт. Довгий літній вечір дихав прохолодою. Вітерець приємно обвівав груди, висушуючи піт на гімнастерці. Півтори години, якщо без привалів, та які можуть бути привали – коли ноги самі несуть вперед. Розвідзвод, у якому після поранення та тилового госпіталю опинився Степан Шагута, квартирував окремо від свого полку на невеличкому з п'ять хат хуторі. Командир, старший лейтенант Кав'язін, як і годилося розвіднику, любив самостійність і прагну мати бійців під своїм лише контролем. Тому навіть на марші. Намагався триматися осторонь від основних сил, а заразом і від начальства та штабних. Розвідники в армії були особливою кастою. Решта солдат вважали їх чимось на кшталт ходячих мерців і дивилися з недовірою, мовляв, що з тобою говорити, коли завтра підеш на ту сторону і не повернешся. Але що насправді було небезпечнішим, вночі скрадатися у кущах, та вибалках поза лінією фронту, як роблять розвідники, чи у складі стрілецького батальйону на наповень зріст іти на кулемети, коли поза тебе знов-таки кулеметами підбадьорює загороджувальний загін. Степан не жалкував, що потрапив до розвідки. Взятий хоча б сьогоднішній день. Для того, щоб звичайного солдата відпустили на ніч у рідне село, потрібен був дозвіл комполку. А хіба йому до таких дрібниць, коли завтра-післязавтра на передову? І яка кому різниця, що тут у десяти кілометрах твоя родина, твоє серце і душа, яка полетіла вперед, щойно полк вступив на Тернопілля, і тепер десь там у Пліхові чекала, поки господар з'єднається з нею і з дружиною воєдино, як цей звелів колись Господь. А ком з воду, який був ближчим до солдат, неодноразово ходив з ними на завдання і чудово розумів, що з озброєними людьми краще зберігати нормальні стосунки. Одразу відпустив Шагуту під чесне слово,